بسم الله الرحمن الرحيم باب تخفيف ركعات الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما باب دې په بیان د مختصر کولو د دوه ركعاتو د صبح کې او بیان هغه چې په دې کې لستری او بیان د وقت د دوستان د سحر سنتو کې دری سنتي سمعوي د سحر سنتو کې څه یو پکې تخفیف سنت زکات تہجد بدې کړی نسته لشي وای نو خیر دې دا مختصره کا سبحان الله دین دا چې اول کې قل یا القافرون دین کې قل الله احد یا اول کې قلو قلو آمنا بالله دین کې چې دې فرمان احصا یا چې دین قل یا لکتاب تعالی ویلا کې مدین ولي دې سره راغو دي پادامو ټرک دې راشه لکو هم دې سهار په سنودو کې ریسو نتی دا په دې باپ کې راځم کړ دی یو خدام مختصر کول تعجود باندې کړی ستایشه وایم دا چې د فجر داخلي دو سم سمدس کول چې تم داخل شې بیا شروع په او دریم دا چې په یو کې قول یا کافرون بایکات او دیم کې قول الله احد اخلاص توحید یا باول کې قولو آمنا بالله أقدم كي كلال كتاب يا قلم ما حسيت من الكفر قال من الكفر قال بمن صلى الله و هو الحمد امنا بشن دي قال زيدني راي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى ركاته نقيبه و رسول الله صلى الله مختصر بين النداء والاقامه ده باغه او اقامه بيننده نه صلاه الصبح له صلاه الصبح نه مخه د صد مذرب زبا کی دا درکاته نه سن دي چې نه غولو في روایت لو و يصلي رکعت الفجر اذا سمع الاذان فيخففهما حتى اقول هل قرات فيما بام القران دوره مختصر بي او بعد ما چې سوره بده هیو ګويله ګونه ولا باه او ابي روایت رکعت الفجر اذا سمیل آذان ویخفقوما وفی روایت اذا طرح الفجر جس با راو ختم وان حفظ رضی اللہ وعنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عزن المعظم ویخفقوما قلب جی معظم دسار آذانو کو وبدالصبحو او سبابا رزائر شون صلی اللہ رکعتنی خفیبتنی دو رکعتنی مختصر <متصفيق> جدنا کول وفی اذا طلال فجرو کلمت سباراو خطو لا يصلی الا رکا تینی خفیفة تینی نو منزل میں نکل مگر دعا مختصر تحییت الرزو تحییت المزید پتا دیں گے نشتر ہے وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلی من اللیلی مسنا مسنا تشبی تاجد بیچ کل دو دو رکعتنے کل ویو تر رکعتن من آخر اللیل نو آم صلافی آم دارو ندیده مانا که یو رکاتوی تر باکولو داخر دشو بینا یو رکاتوی تر به اونو دا الله بنده یوتیرو رکعاتا لینه ده ویلی یوتیرو برکعاتی من اللیل ایک را بسم رب بکای ویلی دی نو لستل با دبل سیخو یوزای دنم در افستا فرام نو یوتیرو داغا مخکی موس چکم شفع شفع زدو برا روانو چفویا بشو تا ما خیر دی نو هغه دوو کې به یو سره چې دینو یو رقات نو دا باید چې دغا وی ترو ګر لکه دو سره چې یو یو ځای کې نوغا یو درې شي یوتیرو نو دغه مخکې مو چې کم شف اوله دا باید تا ګرځ او په یو ځای کولو د یو رکات سره نو دری کم چې دری ماو کې نور روایت راغلی دغې تر بهجم مه شي یو ستا بهه کاستا مانا نو دیاں لاسو تایم وی تر وی دی یو راسو چته ده وای چې دوال یاده زګا دی ته مزدارم الله اکبر دیاں ل سراغلی یو ل سراغلی مغراغلی اورغلی پنزرغلی دریغلی دی یو راغله اصل کی دامه کی شفع ای دا چی وی تر نه چی یو وی و سره یو زیک نه دی یو په یوزای کول سره شفع او تر چی د نا گرزی مزګه دی یو ته نسبت چی درغه دی وی تر کی نور دی کم چی پینزر اگلی نو دو تہجد دیو دری وتر دی چوڑ اگلی نو سرو تہجد دیو دری وتر دی چ اترا اگلی نہ اگلی نو اشپاک چه دن آغا تہجد دیو دری چدر اگ وتر دی چ یو سر اگلی دی نال کی ات تہجد دیو دری چدر وتر دی چ ل سر اگلی نو ل تہجد دیو دری وتر دی پینزل ل زاغلی نو دو ل تہجد دری چدر وتر دی پدی طریقے سر جام توغلا پدی حریزو کی جمع رازی کے اندر آجی اور دی کی مستقل باز گور مزخان باقیا صاحب القول المدین اخیر موضوع یو باب بدی ته لیدل مستقبل یودا دایم پدیوالت جاوید اقبال مفتی صاحب الله دی خصاتی د هغه والا قضاچی والا دغه رساله د اصابت الفکر په مسالته ال ویتر او کدیبه نه رساله مستقله غوري چې در امام علاډي او تدا دوه رکاته چې دغه د سنت ته انارۃ البدر دا وګوري د عبدالمقدس ستزان له والی په هدايه زندگی دا وګوري خو تحقیق یې بدی باندې کړدل پړئ بھائی وو صل را کا دی قبلل غې نه س سبا مون د مخکې دوه کاه کولو کا انل ذانابي او د ن تهوا چې بسې بس چ چې بانې پهې بان او ډ درېدل بان جواب وګ ته چې بانې لا پهغوې ب ل داېوتلو او ان الله والرحمت يا نامي سیمونه له او دیمه مراده شي کړی دا زه مراده د کړی دا شي چې کأنل اذان د اذان مراده اقامت غسته دي څه غسته دي چې ته واځي اقامت یبس په هغه د دارک چیند نا غاچوال ته اقامت ران لړل شي او مدره چیند اغل لړل شي دا مان نه چیند دا بعید ده واجدا دا په اول وقت لنی شي دا ځان نه جګري کړ دا تا تکسلګې کمې دړيګې نو دی وی چې لکه باندې په سم د 25 دن اغه راوتو لاره چې په اول وخت راځي د اعلان شي خو تاسو ورې دا د اذان معنی د اقامت سره کړې د معنی حقیقت سره معنی وځي اذان نو را چې دن اغه د باندې او مصنف چې کوم باب تړلې بارا هغه دری دلیل دی چې و بیان وخت هماجه اذان بلا په غوګو ډارک په چېن رسول شروع ول خبرته په لشه لګه اذان بلا په صلاة بجنا شروق اذان امر اقامت نه جته چې اقامت رانل لشيو مستوزر دې نه اورا سمونت په توبان نه ته کوی هواي باندې وي تا دل ل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم پاره کې راغله ستي هي پويا يو تا څنګه كان يقرؤ في ركعت الفجر في الا منوما باول دو ركعت نو باول دو ركعت نو کې وي قولوا آمنا بالله ما انزل الایات التي في البقره دا په قرآنی چې کوم دی آیه 136 نمبر آیه ته او فیل اخره منا آمنا بالله وشهدنا مسلمون آل عمران چې 52 نمبر آیه فلم ما حسئتم منهم الكفر وفي روايات في الاخره التي په آل عمران 64 نمبر آیه تعالوا الى كلمه سوا بينه بينكم الله رحمه ذل الله لو کل نقول آمنا بالله فلم ما حسوا کل نقول آمنا قل يا الكتاب تعال الله راګه بده دا وایا قل قل يا الكافرون یو کې وایا قل الله احد بلک وایا تو نجم مشوره حم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي اسلام ت يوم ياشوت ما 10000 كڑے دي وكان يقرأ في ركعاته في قبل الفجر قيا الكافر وقل الله احد وياه بعد بیان د مستحب واجب رډه لگاولو کې بعد رکعات الفجر فصد دو رکعات الصبح سبان جنب جنبیل په خی طرف باندې ولحس علي سواء قال تهجد بالليل املا فلوسط بگون بيجي ګن چې تاجدی کړیو کنی نه خدا چې دنا دا ځان مستقل مستحب مستحب دنا را وای او چې زاله په دې باندې که تاجدی دې کړیو که نه ور دو رکعات وصل کلو ګن ډډه بللګایې چې نه زر لگاول شي او مستحب دي ری مطلب پکېدارې کار شبو ته او انا رسول الله وان قال کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا او کار نبی استه بہت تہجد او تہجد کړه نبی استه قدمونه مبارک په 14 او 14 کړه به استه بچی نور ورګر دی نو بیا سرران به مو کوو في مابی اف من سرات لشهیل فجرین ي د ماسووط د مونه چېفاارشي تر سباورې ااحداشره د کاته دا د خپل له مووافق کو ور نه ما داو اسې نور وای مشته دی یولسس اکه ی ستلی موبا نه کو لرهې آتنی په حال دو اکو <سؤال> کې د سلام کوو ویوتیروې و دا کر معه م مې توکله پای داسه من سراتفاجرون الفجر به چې سبا دمون مؤذن موظین فق شو طب الفجر فجره او سبا به رااخې او وجه اول موین نو نو قامه او موینبوت ته رالی <سؤال> نقامهپرهه کارک آتهینې زوره کاته ب چې اوکړو ثم مست جاله شقی من حکه ده ح تا ته تی موین اقامه چې موظین بوت ته چېدن اقامتله رالی ماعلمې کې دا مخکې موین چې بان دا و نو جیبان می ووي بان از اسلام ته به خبره چېجی بان وي لکهه که الذي <سؤال> نصب سنن الذكر وراوله ولا ينسي خبر داري يا لما شرخ يا عبد الله اشتبه يا لا يسلم بين كل ركعتين في كل ركه بين كل ركعتين ذي ذركاته يكون يسكب بين ذوركات ذوركات سلام اوذر ذيوا ماشي دبر الركعه لا لا لا يسلم بعد كل ركعتين وشني ميدن جنن قد دار ذوركات نصلا ا مله زغمانه کړه دا کنه چې تاسو نشئ د دیو جوړه په دې نه کولې راکټېنې چې اوره کاټه وګوره سنان به دې نه وګورځو ایر ګل ما ته پته نشته دې ما هم به مسکیو یو ګولې ورکړم یو سنت کې ده کنه سنت کې ده غفر دې کې له پردو کې نو ما ته پته نشته نو زه میې ا پرونجه تاسو سره وبلل یخ په یوه مشکل جدي کې مزباتی غنمتي چویلو غواړم چې غواړم ا نو ماتیغه ها دا اختلاف په گشتل کې چې په مسکه خپل کته کې خدل دا واجب دي که فرض دي که سنتن قول دو وجوب راجه حاضرګه چې کی د سن سنت وخت کی دی نه وجوب به ادا شي که بالکل ورو کی نه دي نو واجب نه پاتې کی واجب لري عادیه او چې خودي خپل سنت کی خودي او بیا چې نه دی شي چې ټول نه دی او که چېرې چې دې مس انا رسول دا امر د چين په استحباب باندې حمل کوي زمون دا وي اباحه باني دین دا ولا مباح دي نه لګول شي چې کله اذا حلتم فصو اذ فصو ان تاسو فکر دې اسده هم دا د ندي زوري اني اني عمر رضی الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم کته قبل الظهر ورته بعدها دا حدیث په دري سوا یوکم پونزکه تیر شه او ناشا رجلالونا انن نبی صلی اللہ وضیلام کانا لا یدہو آربعان قبل دا پدری سو پندری سو تر شغل یول السو و نمبر حدیث یول السو حدیث وای او او نان رجلالونا انن قادر کانا نبی صلی اللہ وضیع بیج قبل زوہر آربعان دا قبل زوہر آربعان اربعان درودوز کرنا شاکو ان کہنے چے دا جد مگا چی اس آربعان آربعان بار بار ردیوس سومہ یخرجو پا یو سلی بین ناس سومہ یدخلو پ ثم يدخل فا يصلي رکاتين و يصلي بالناس العشاء و يدخل بأيتي فا يصلي رکاتين وانو الامن حبیبا رجل اللہ و نقالتا و قال رسول اللہ رجل اللہ و جل من حاضر على عبا شاچی محافظتو کو پسنون رکاتو بانی محکی دماغ سبخینا و اربعن بعدها ابلتا پکی اربعن رالدو حرم اللہ والن نار اللہ دلتو بانی جتنا غبان کردے حرام کردے وائے رضي دا دیغه دا دیغه دا دیغه او نه به بلم سرور قدره بعد ان تزول الشمس بعد ان کو کی دا نور ټیمنو کی ما سپخینی او دل تخد زمین قبل الظهر تعبیر زک شهید اشکال اون کی اغه د زمین مزم د ما سپخین پټین کی کی نزدک قبل الظهر مې شهیدین دام دری دلیل چې نبی سنت زوال لروستو شکریا باد اكو رسولکاتو ویتن اگو وقالوا دوکتے پخپلویله چې ان ساعت تفتح فی باب السما فاحب ان يصعد لی فی عمل صالح هن هو ما دی کی اسمان دروازه کوله یوه خو هم چې ما په ګینه کوم ان الله تو چې دا دیول استدلال باندې پیشتي سلو رکاته په ض زوال د شمس نو کول زوال د شمس په جمعه کې راځي کې نه راځي او قبل الزهر ظهر نوقطتهې وویلله چې د جممی موږ د ماسپخین په ټین کې ځکه قبل الزهر وې شوي دي او دا قبله زوردي وجه نوې شوي دی چې د شپ ورو کې دا ماسپخین موځي نو هغهه زیاتچ او دا د جممی موسیدن دا یو دا کم ش نو قبله تعبیر ځکه شوي دی نوقطته بیا نه شوي نو زال بچ چې اووش نو دورتهول د جممی پر ور رکات را که دې جیو سرو کم نه نه با دا وګوره چې زوال به اوښتو په سرو رکات وروي سمپل او ځوان په جمعې وي یه حد دارته کومه بچی شي وکاسه دا نن ویږي او دې مرودا نه تا ما ته دې وی انا رسول الله عليه وسلم کله ایدا مسلي اربع قبل د ظهری صلاه صلاهه کله به چې سرو رکات مسخې دمخه نورو صلاه صلاهه الن نه فشر هوى باب سنته الاثري باب سنته الاثري انا اني ميا بذلك رضى الله ونقال ان النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكه المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين الذي مطلب دا هوى الذي مطلب دا دي چه يفصلوا بينهن بالتسليم على الملائكه المقربين نو دا دغه چې د نو مېسکي انسانو رکاته او په مېسکي چې د شریف پروچري اوه ای الله وصلی محمد وعلى ال محمد دین او او ای سلام او ګرځای او بیا پاسی یابسلوا بینهن بالتسلیم علی الملائکه المقربین ومن تبعهم من المسلمین والمؤمنین یسکې په کې اگر درو چې د نو په دوو رکاتو کې په چې مطلب چې په یو دغه باندې او کې یو سلام باندې دی ته سننه زوائد وایسته وای او کنا میسکې پکې ته چې دین اغه تسلیم ان ال مناکت المقربين ومن تبعوهم دا پکې مې رشه کله پکې اغه درواله ک سلام پکې وګرنو او کله به سلام کوا درواله ک و هو اني اني عمر رضی الله عنه anu manni bi sallallahu alaihi wa sallam qala rahmalahu umran arsalallahu دا مخکې کی او انا دې من ابي تعالى د یعلو ان نبی صلی الله علیه وسلم قانی صلی قبل العصر ركعتين یبینثم د ما ذکر نو مخک دو رکا ته کولو باب سنت المغرب بعدها وقبلها او قبلها باب سنت المغرب بعدها وقبلها دا د ماخام د سنتو مثلا د ماخام د سنتو خو دا مطلب ندی دا مطلب ندی غره دیوال نته کا د ماخام نو مخ کی مطلب دا نه دی چې ماخام لانی داخل شوی ما زیګر ټم کیته نبلو نه غه ولات مطلبونو وای قبل المغرب اباد المغرب چې ماخام لانی داخل شوي فصته یې ماځي ګر دي نه کنه ماځي ګلټي نمور کیږي التحاديث ګمنه نه دراړي دل تا مراد مذ مغرب ده د ماخام مذ نمح کی یعنی چې کله نور غروب وشي نپ لټه مشته دي کولی شي ا د ماخام مستئق قدو روستو نكتبه دې نشته نه روستو خلک اوابین مسکی شپه ګرکاته حدیث په کې ضعیف ته اوابین مذ دا غره جن د چاشته ده دې اوابین دې شي دی. دا ووره دي ح نه تر مل سنا او اب نه تر مل فسال کله چې د وړو او خانو پی چې دغهي دغه وختې دا دغه می لسو موج موسی میلسستنی یوست دغه ډ لکه او پاتې شو دا زمونږ دا خله خو ډ ستاکري چې بان وي جو ډ چې دنغا مستدرېږ د ماخام وره دادي بهتر داره بين كل دی ا نه سناتون بسې ت نه شو دا زمون فوقهوم لیکې دي او کلهکه لا د فساد دو خلک بیا غره پلوې فساد کی واقع کیږي الته د پلسيارو ز نور فساد سره غیر غره پجو راوغه مسه کوي په ویناو د مات نه وای نو بابو م يجوز بعد الاختيار مخافه تعيق صرفه بعض الناس فيقوم اقشد منه بخاری شریف حدیث ته کله کله غره په دلیکي د پاره د دی چې خلکو زنب کارنه کې په لوی مصیبت کې وچد نا واقع شي دا پکو ور دي پچی دا نه کوي دا الله بندا بل یو دو کاکا دوه رې پدی جرابه کې دوه رښلې دلو دوره او اوسه په هغه ماګه غداو واسه اخا زرګره زر او واسه دوره شپې درې وړه جرادو دوره شد دا فهماندی دی خو جر دې زموږه نه بیا دان به شي دادی کو سره په دې زموږ نه نه کنه بیا دی دان دی تاسو په دې پیګلو حدیثه دې فسوک تي دنه دې نه انکار کړي جې هند دې کړي دې زموږه فقهاوي کرام لیکري چې ماخام بان او دی وژنہ کو استاد دی پنجابی ذاتو پونته پدایویاله ک لیکری بارا په یوه ماہاند ازان پس 3 منټه انتظار دی جاری 3 منټه انتظار بوی لیکری کني ریکو سندوی لیکری کړه کی کړه 5 منټه انتظار بوی انوستم درې کژاله په کینه پدې کیدی همدغه شېدنه په تمبي فرض لاند کیي اوپر اس کې نو د ماخا په پر جو کی تعجيل ني دی سې فرض کی تعجيل لې عجیب د نار ځان هم دی کنه خو چې قدرې پدی پیږي چې پدی سنتو کې اختلاف جوړيږي خلکو کې هغه کوي تاسو دا سوچ کړی نه ونی لکه پدی زما خبره سوچو که څوک نه واده جمعه ته هم نه موږ له امام څخه پی وی راګي کیو سی وو پیڅې رلم راګي یا کاندې کوم نو سی خو انصاب پکار دی سنتي پره ودل سرپور سره مونږونه ټول دورا کوي چې سواله منه او جممات لرو تقریبا نیم خلک به سرتون فراًندو او دا نیم نه دوشي خلک مختې مې مونږه چېه دو بره راغه ده اوهي ما چې پاسم داس چل تا او کا د حالک پول دا دا حال جو شو دی بس پره کره وي سونهته ل کو نه چل سونه چل شوي من تهوان نه حرمه على السنه ومن تهاون بالسنه حرمه عن الواجب ومن تهاون عن الواجب حرم عن الفرض ومن تهاون بالفرض يحرم من الايمان ايمان, إيمان الله به ايما غضب من الله يقع في الشركا واجب ربا دقي واجب تسفغوري فرض ربا یوم دل کو روزانو لقم نو استغفر اللہ روز دانی یعنی له سوایبا هغه سویت څ سوایبا انصاف پکار دې انصاف کول پکارې انصاف کول پکار دا بینثې خپل تا مومې نکړي ککړي راتوډی کې چې رجوع وکړه دا ډیر ظلم فروده دي. ډیر ظلم دی د فقہی قدر د خلکو د زین نو ور د فقها ور زو و چې ته کم د انګریزانو شی دی هغه رو دي حاجت ناکاله انو سنت ورکوا صره دغه په او عافیه په دې باندې قیل دی په عربو به اوسنده هغه ځبان وړي شي که فالګداو کی تدریبی صورت کوي که نه فلونکی وای هو خلاصو بیا دې نه په حدیث راځي او ما اوهما سيحان النبي صلى الله عليه وسلم باندې صلی الله عليه وسلم راکته وای څنګه چې موږ دوه رکعاته هو شو او ان ابن معفل رضي الله عنه اي النبي صلى الله عليه وسلم قاعده قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل صلوا قدرين افقی کی چاپنیگی بخاری کیسر داشتی چې نو را شراب سي چې سورته یې ولا نه درکوم بای بخاری کیسر شته د کراہیت امام بخاری وځوي کراہیت ايتخذها الناس سنتن دالمن شاء اربع سبب وکړو چې خلک مستقل سنتو ګرځوي او سی مستقل سنت نه یې ګرځوي چې ني اتیمات ودی کړ الحمد داهی می راي په بخاری کې چې کله د بخاری ولا قديمي چا دی طرف ته دی طرف تا اخیرا نه کړی چې طرف دا چرواوڑی کراهیت اي نتخذه الناس سنت ادر طریق او اس باندې کی طریق دا اوس کی تي دا صحابه نه چې دا صحابه حدیث صحي اذن طرف یې قطبيخ کې دا اشتري کراهیت اي نتخذه الناس سنت دا وړي څالتو سنت یا شرعه دې بګي چې خلک مستقل سنت نه ودی او چې مستقل سره ګرځول دي بلکې زوم چې واجبته رسول دي فرض ته رسول دي دا خبره پیږي کنه پیږي پڑھیه بھائی مری درې دي ل د اچ هاو د رسول الله الله وسلم یبته دریرونه سوار یا جلتی بیا کولهستلو تا در مغې د محخه عند المغرب ک تن ته چې سال خې د او لکه دته محخ سره چې نو مودرري نظر د ونونه دوه ه پر وانو رجله وقال كنا نصلي على هي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاطني بادروا بشام قبل ما ركب فقيل كان مدرسه دائره جسمها اسم تمبي يو بل ذات جميع اذان لدي جميع دا اول اذان بالتشكر جميع لا كتقرير مثل ذات تقرير وشو بعدين اذان, آذان بس خطبه تطبيق كتاب الاذان قول ابو سعيد بتجي لا غيره ورا ذلك اول اذان یادي او دف ک شووي داله وړې کو او ستا به ت کوي زما په داې خلکو دی خدا خدا با دا خو داه چوس دا خو مون دې رای وللی دی که نه ک به چ کله سره ی د چې بس پابان دی ته بسکوولي جوې بالا چې د راشي چې خما ته سک و چې تاولې وخته بسلوتهپ سپور جواب کوم خان س ز به تا کوم چجی دا د راغلی زه به تقریله بسکوول چجی ب را شي تا خو به وخته را پدوی د جومی موږ به دومره رستو دومره رستو پدې جماعت یو مو هو چې کار مو ونو چې دا اموز به پاو کم وو نو هغه به پاو باندې زه لاس نه راو تر رسیدو ورو ورو ورو مې دین راوستل چې کم د عام ټیم د آدې جومی اوس مې ان انشاء الله الله ورو چې نه دې عامه مکه پکارې عام ټیم جوم نه مول ما فخینی نه نه مکه دې په کاو د دې رحمن الله دی درو شی وره او که به ار څه ترونو جوړ کی؟ ار څه ختم کی؟ خبرې پېږي که نه؟ وای هو کار کول کار کول واړي. منو د जिल्हाه کاله کنا سغا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم کټې نه باه کولې چې شګ دغه ماړو ماړو فتنو پرم شي مریشتوي ما ګوره دا ما خامہ خلک دې داری کوړي دې کې سفر پکا به کړه. کُن نو صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم رکعتین بعد غروب الشمس قبل المغرب قبل لمن بکول ثقيل اکان و یاره نه نوسللي ما فله مورناوالم می نه بری درو نته حکوم کرد دی نی به نه کړي نوری کاره د سواللوخبر م را کا یعنی دا جواز خبره ده لی منشا دغه پرېې سره مر چې بلکل دا موتون دیامخ چې دا کوه د پپ باې دا بایان دجمعې ثابت دی او که نه خمه خبره روره ثابت دی دا بیان د جومی ثابت ته کو ثابت نه دي یو دا تربوران زمون دا سالافیان دی و ته تقریرو خطبه وي ني تقریر دا, دا بيدت دي بيدت دي ان دي په پورتو تقریرو ته خطبه وي دا بيدت دي ان دي دا غرض نوم د دلیل 18 شته دی باندې په دې پښې دا غوګوري په دې باندې خست باس مجموعه الفتاوی کی غکړې دا, دا عبد الرحیک نبی رحم الله عبد الرحیک نبی رحم او په دی بانې چې نور هغه نوررو لام کتابونه دیکري دي د کوونګل یم مور سر ک تاسوو مشره علم دی دی په خلکې مدرسو هغهه په دی ی کتاب کل د خو ما پیدا لا دی الان خپله چې دن هغه لکه داسې عام حان غونې دی و او داای او مجاد دی پځای کې د مانو په دی بانې باش شو پهدي به شو کې ملګو چې دنار پر کلو بلجانې و نور پهې غبل طرف ته ويز پاسي د رماټي دا, دا مستحد دي لګ د الله بندي نو خو تاسو په خبرتي مو تاسو ملیاني تاسو هم م د اوجای دي دا دا چې ونه شفتي رماټي وی چې استان وزير سوخته ما زمان وزير عبدالحسد عبدالحسد نو رحم الله غنداته چې دا را زنه خبرو کې هغه کایل دی به دې خبرو کې پاتې شه د جمی بیان یادای هغه خپل تفرو خبرم هم بنیو کتاب یې کله ما په یاد کړل دي چې دا بدت دا خطبه پښتو ته تقرير وای دي دا دغه خطبه بدت دي او تا تاسو ما درې روپدی باندې ویلو چې فقاهت سړی د حدیث نوټر شي فقاهت سړی چې موذ به وګړي خودبه بيشي هغه سړی خودبه به لاندې موذ به شي نو دې چې دې ته خودبيته د تقرير او دې خودبيته د دې ته خودبوي د تقرير ته دا او 30 منټه ده نو 30 منټه موذ د واجبو چفتا زیاتې موذونه دی موذ نو موذ دې لارو او خودبه چې د عادي دښوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باتش دو خود بے نمخ کی تقریر دا کم تقریر چه دے نو بری دا منا خبر آن تو او تعالی فتح و رحیمیان ذا پیدا کی دا سڑے دے ازگار دے فتح و رحیمی والا دے ازگار دے دا سلپیانو په دا کې دا داکم مسائل دي دي مصرفه نه خط تحقیق د ته مو سره ډیر زیاد دي هغه په دې کې روایت راوړي د مستدرک د حاکم چې د عمر سي په زمانہ کې عمر سي بچلارو راوتي نو او هرره رضی الله تعالی او منبر په خوا ټولهړو خلکو ته به احادیث بیان و بیان چې عمر کې راوته پدې بذر کې راسترار عمر سي بکی راسته نو ابو هرره دی وني موږ ني روان دي دي وني روان ديو هم کته دي او کې روایت په دې باندې دي ځان له وګره کوټ تفصيلي خبر باندې پېښوي کپی یې نشوي دا استاد را دي په درځواب شبل چې څه کوم دی استاد جی مسجد می جو ټوپیا پڑھیا هوتي سر پې رکھ کر نماز پڑھنا جائز یا نه مناسبت خو د دې سره دی خو تا دغه د دې مناسبت پیدا ک چې مې په سرته را خلک موجړه دی هغه د دې سره مناسبت زو کو ته خو کې په فوځ لوګي چې دا اوس سر ستا کو مناسبت دی د په دې کې د ورای چری دی شاپور شری رحمت الله احسنو پتہ یو والا مفتریش احمد رحم الله او پدیه علي معظم مکروحه دی ولی حضور زین تکنه کله مسجد حضور اند کله مسجد او داخلک بار نکو کوي بار کورنی تقدر کې وګرې دي د आवाज ټوپو باندې ها ګرې دي پدې شنو ټوپو باندې په خو د میزې جوړې وی البته نور علماوی وی ار جہیزی دسی وی ولی مې مزره سړې بار کو کنه استعمالې په او خو نو هر یوه مواجهو ویل ترس لکه میزری ټوپای دی نه خبر څوک نشته مېزری مېزری مېزری پیژني انډيري دا سړی پوزاکی پوزاکی پیژني اوخته مورته باندې یا دغه ځل لګره اوخته ځل نه کنه دا په جمعه کې او په خواغه د کجور د پټو نه بغاړو جوړ جوړ څه جوړې ده هغه ته انډيري وای هغه ته میزری دا میزری تی جوړیږي د دې دا لري میز روزان نه دغم دی دا کذرو د پاره نوم جوړیږي ځان لر دی بوټي دی الله به نګار په تیراو په دغه طرفونو مانی ځان لر دی بوټي دی نه چې دغه جوړیږي دا خزم زنارم دا جوړی ها او ګړو ګړو ها ها ها مې در دا شین دې کړل ها خاطر له دغه دې دا ګلې ارنګ بره من خریدم اوثمان خل جبار ردید ميزري دي پټ پټ دا د ساب اكس هم دا د ساب شیوه مديره ته پټ پټ د دي راستن نموخي بیان څنګه دي خدي خکار دی اچھا وي ويهو الله تعالی قلنا بالمدینه رادن واد للصلات يبتدرس سوالي سواله قاعد ثاني حتى ان رجل غريب قال يقول ما جده فق يخبرنا صلاه صلايته يبتدرس او دغه خبره دا د ایشكال څه خبره دا چې خلکو توعظ کوي کیږي واعظ خدا چې خلک به پی شي کنه دا په پښتو کې په کار دی ته هم خطبه دلته خو د ورغړي دا صلاه مترش کی جواب داغه نظر چې صحابه د عجم ملکون د دي عجم ملکون دا او خیره د چری په بل چې به کې د تاقریک لري یا ایران راځو په تطاوی دي راځي او خایا نکه لو چې را صحابو چې دنا خپل چې به کې خطبه چې دغه کوي د تاقریک کوي خو دای کوي تقریبا لږه دی دا یتې خطبه مو یا خطبه زانه شي پڑھیای وایي پڑھی په کو دا چې ګرځي الله په دی باب معفو دا کړل وکوه چې د موسر بار بارا ته تکی اور کدا پاول کال زما دا اول کچ ته کې څه دي زورو په څیر تاسو کې دا هغه وخت دا کورې په هغه کال سالاپیان باندې په مخ او کتابو کې تقریبا زمانوې ای تقریر د جمعې نو ته په تاسو ته د حکم دولت باندې ما در شروع کوو حکم دولت باندې او پرشل منټای اواب او پینشمنټای او دا کتابونه مرال مائده کتابونه دي سالاپیان دا خبره کې د دین دا حدیث ترمذی بلان کې بلان کې بلان کې بلان کې هغه لنجه چی وی تو شو دي جماعت کې 810 د دې چیرې سالاپیان او به یې چا متفق شي شي دغه تبوتګل شي او دغه جماعت کما درس کوو بار جګړه ورته وي د بند راځي او سره پیاینده سلاسنو ني سلاکه زمایږ لاس نه ته را بند راځي د ویزه راځي گزاره نه اول کال په پر اوه لا ناجیته نشوګرځي الله دې ورته حت ته چې ما ته وي گزاره وپاره گزارو کته کو بي سي تبلیغیان تنفری دي دا یو اناروم ذکر کوي د دې تر نه پرې دغه نه پرې د خپل د پګم گزارا کګ مایدا ول کال دی ول کال کی مدد الله تعالی پۆستری راتو لگاو سنہ پیانو د جمعه کې مخامخ را تر راو د اخیری مخامخ د هغه پوری جمعه تر تر وته ونند عبد الحکیم د کوحاتو صادق رکنې جماعت شاعت التوحید و سنہ د زوزور نه بغانه او سوره مائدا مائدا روانو الله تنظیم برابرې قد دخلوا بالكفر وان قد خرجوا بي تایتن میول څنتا ملګرو یا تاربانګي مو دا مرتضى ملي شي دا کاسان سو دا فواز ملي شي واشد دا شي دا کارو خان دا یم موږ چې کفر پاتور نه نه ما ګن سره دا غالو ګن سره ترې دي حد قلوب بالکفر هم قد خرج به دا دي شات نو دې دې شات تر هغه سره خپل اغراضو ابیا یا ویالو او نو استاد سو بیا میکي سپتي وروه ولا ما دا मुक्ति دا عبدل مجید ندیم سره هم مقرر دي دوی جاست کې هده کې ناستو نو یو داغره یو پیر ناستو پا دا غبان دی پو سید بانے خوئی ما شا اللہ! ما شا اللہ! دونوں سیدو کو فیض پونچ رہا تھا! دو مرغا تو کانا چی دون سیدو تا پید رہ سیدو! ایماتا یہ ایسائی یو ایجیترو! ایماتا یہ آپ کا ہے! ایماتا پیدا سکتا یہ آپ کا ہے لگا دادو مولیانو لڈال لدے! ایماتا یہ نو چانس میر! آئی انگلیش بھی نو چاس تیس امارے اسلام میں اس سائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اس سائز کی کوئی گنجائش نہیں یہ آپ کا ہے لیکن امارے کیمپوں میں آکر گصہ ہوا ہے مائیدہ ستار شدے ہو زمان کیمپ تراغل لیا گصہ رکنی جماعت بیائید آگین اپرسوی دت پشتر منہ گوئی صحابق رکنی جماعت اشاعت و تحید و سننا میں زدور علماء تبی قد دخلو بلکو قد خ نو گن سره راغره جو گن سره ترې وي ته بده کته کوي ال تاغم يدا کوشدہ لدارتي قد قالوا بالقف في خرجوا به نه على قواريم خشيګا او اس من لازم جذبوخذ موسم لم ننده الحمد لله والا و انصاف کووي ظلم مکووي انصاف کووي ظلم مکووي تا درجي بس نه کنه يارا وري ميدان کوي هر سنت چې قضا شي بیا کول جهید دی قانون دا الله باندې بیا کول جهید سور ته جهید خبره کوي کول پکار دی نو ورکی روخي جوړ کول پکار دی دلته صل بيانو منت یو سره دی دېسته هغه وي په دې خپل دا دوه خبرې ډېر ناروادي یو دا یو دا چې په سار تور سر موز واغ دي دا کاپری ته و بدل تکي دي او سره او بل دا چې خلق ته چې سنت د سار سنت چې دین هغه موزه رستو کیږي یو سره زما کي او څنګه زما کی؟ و چېرست کی غنمنڅه کار دی یو. به ماکه څنګه راځي؟ وی نبیستان هم مخ کیږي. اميديخه وی نبیستان هم مخ کیږي. وی نبیستان هم مخ کیږي او چې ورستنه دی کری. چې ماکه یې کری دی وو چې نبیستان په څنډه باندې عمل نو نبیستان دلته د نوميې ملګري تایې او سنت ټول بارګه مولاړو او سنت یو دنه بار سنت ټول لري دغه توګه کڅوړه ته تاولې ځکه أنا هغه ته لري دا هغه شته دی بیاي او چې کدا شي وي مسفسي نه مسفسي ورنني ور مست دي هغه ما پسران مال ترميزي ورغلا نه ترميزي ور هغه کتاب د منګه بار شي ترېږي باب راوړې دي چې باب د بیان د هغه چا کې چې هغه وایي چیر موزوش سمد د ځای نه چې د د سنت کول پیدا حدیث متصل نه دی یوه بار د د باً دلیل د هغه چې نور را اوخیږي ولاتو هغه کا سنت نه ته کول پیدا بابا وتاو خایا ابن عمر رضی الله تعالی تسیره واجب کړي کار کړي تیری استعمال کړي کړه ها د دې صحه کی ماشا الله زموږ ترمذی ارط حدیث دې صحه کته اخر کی چیرته د صباح دې طرف صباح څه دا مال نه دی خپل مولی چې بیراله نه بیراله د بیراله وي موتی سي سي وي غورداري چي کړل دا پداش تر موست سم د سند سره ګرځول بلکې تنه راو کې بیا ګرځول پیسټ کې نه پدی باندې نو دي تاسو موږ نه دیوي غوردار دي تکا ورني پته سره کولا چې موجه دي نه کې خدل دا انگریزانو سنتي او پاتش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر القناعہ دا محمد رسول الله سر مبارک پاک سر پٹو وادر اللک وادنید چیڑا شماري ترمیزی علت بردراشی انشاء اللہ و سال سر دیکھ اخلاس سوک اخلاس نسوک او بلدت یو خبرکم یو خبرکم انصاف فقاحت تفقوح سوچ ذان لکل ناسیا دسی ناس دی کانا ذکر لکا دا کوما دا دیرخ مذک کتابه ما دې رېګ په تا نه لګې شوې ده چې دا یو ګټه وړي کنه وړي ده دا څنګه وقیدا چړي لګا وله اته وره که یوای ککم زیک رازول وچ نبی اسلام پر سر باندې ټپیناږي خو ځکه مخصوص سو عجی زغ پلا کلا کلا چې څنګه سحر سبحان الله و سره کړی نو کلا کلا بس خاطر کېد مطلب پددا کړو دا یې ځای کړي کلا وردر څه وږي راځي دې وله وو دا قوس خلق ټپینا شي په ایمان یوای راځي درته و یعزی زیدونی ارامی دی دا انګریزان سره مشاباهه تا مشاباهات کوړي انګریزان او بل دا چې قصاراتو وبدي سستې قصالاده دا کوم ځای رځي د ناغارې څخه له مسلمانانو ولې نه باندې کېدونهغه پښتوه غواړي ګرځي په ټقم ته ایدونکو کارکړيږي څنګه به صحیح وایي زکاله چې نو کوم چې بس کله په صادرو نه چې مکالمه یا اوس یې کیلا بس صادرو کوو په دا چې دا دی دا چې دا یو ده دې د هغه د خبره دا خو د دې نه پڅ اوس کډی ټی وی باندې راو چپلانچی اکټر پنځه راځي کډی پورو پورو تناګونه ماته راښکوالهږي دا اصل پد اوی اورملي عوامونو ديني جذبه او ديني جستو پېری دا د صفات دي نو کته شیخه ته تشریح دي دا ختم دی دا شیروان دي خو الله مونږ د بیغیرتۍ وخت نه فاتکه بس نن خبره دا چې ګال بدې با ارسته له دا. خپګان دلته و. په ډیره به لګ مهنته کوي وره. مهنته کوي. بهګان کاوګام چې سه خوب ګوریدو. الکه بیا چې کاوګام شخص یې ختمیدو بیا توی. نو کار مهنت کوي. هیڅ پتا ته نه ودا ورکینه نه. څنګه دی؟ شاله و. وثرسه چل دی خو کاوګام شخص یې موریدو. نو مشرفان مو چې وراغله و چې مانګناستو کاوګام شخص یې درڅوډه بارته نه بارتو نا دا عبارتونه داسی لیکره داسی داسی عبارتونه شرخام زه وی ددسم عبارتونه مې دا هره دی لپاره کړ دا فلای دی لپاره کړ دا اوس خرافه راته د برګونه جیوي کنه اوس خرافه خاته شرخام زه نه دا لږه پیرا پس بیا ختمش ته کوله نو یو وسط ته او درسونه یې او خو به یې کوه مهنت وکې مهنت وکې او مطالعه وکې کتابونه وګورې او دې خبرو په سیمه نه خلې اصم په الله مقصد بدل نه پاتې شي سوګن مې ترور مقصد بدله پاتې شي موږ تمخه د ډېر مقصد دی فقاهه حاصل کړي خلک تو سن لو شود ټيويانو وېسي ارونو دي سونو ددا شي زونو راجن او دغه کفردل خين خلينه مسوبه دي په دې په چې لګېدل چې لاس کټه اوټړه برا اوټړه نو مانه اوټړه اے خدای د غر کا کسامیږي نن نو د خدای غر کا د الله چې سر نه اوله تړي اونکا به څنګه شي موږ شو کو په نوم ته را نیوړو نه تړي نوم شو او شکونشو صلت تی کنا پرس کونی تی کنا دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی آمین پتی دو آمین پر روح آیا رفر ایجن کواہ پر ایجن مکو دی اصطحباب دادم اصطحباب جگر دا تدید آگا دلک تا شاید مریسی پر آکیو سکول کیو آتم کیو تا لگتا دا آکاتا ملاحظر چرے کر آکاتا جمعات کیو تا زمان سکول کیو استاد مدی چې د چې اوست پایپر شيخم لیکي دي چې یار د د رافل نو د نه کولو حي ټول بار یو نور من ذلك حديث و ګوره خوتون نه من ذلك حديثوي من پیدا در رو وررق نو كللو حات راتون لاشي دا تعالبخ د درې در تعالب یم سوچته شاید چې شا شا خو مونږ سره شاگر دوبارر وور و ما زړه وکیلا په هیپ باندې کاو ما د شيکارو په 74 کې تدل دیو نور را کماله چې ځینځا سره وله باندې وګورم دي کې مسټر پری پیګي ما چې زم به انکار کړي و بده ته کتاب تیرال نه کتاب دلیل شي چې او دغه ما د کتاب ور کړ دی لکه دا خبره ما راځی کړی دا څه روانه ده ابل چېارو په زموږ سکول کې دا ما ټیم ما ریسیستد اني دا څه لیکل غواړی؟ زموږ تو رازدارانه طوڑا په کاڅه اوس چې په شي نه نه عارف خبر اړو أناو کې د شي زونو لیکل دا خو چې یان زتان دې کنه زتان دې دا خبر اړو أنا را ده نکین است پټیکس کورسای کې نه څو ځای کې راستو دې خلاصه کې نه دا عبارت دې عبارت سمه کړې ایما خو دا مطلب او دې ما ترکیب وکړم کې دې څنګه دې ترکیب نه پې دا کوم مطلب دی مې دا مطلب نه دیوان د پی دیوان شیول قران رحم الله فرمای و من ذالک الاحاديث د دی باطل لقبلین احاديث د من دی رفلتین او ګرځول و من ذالک الاحاديث فی منع رفلدین عند الرقی والردم كلها باطلۃ چې څوک دا و دا ټول باطل دین لا یصح دا ګرځول د دې صحیح نه لا تصح ولي كلا يا تصح ولي شيخ سي لا تصح غير است باطله المسجده مو نستګه مذاكر ده بيان د دې ټولو هباطله تن لا تصح باطل دي اورتین لا يصح دي عبادت خبر فيه نشوي بهم جواب ده چې دم تلپس د منع دي چې اره پر دې باندې نکوي نو من احاديثو ناهيون استدلال کو مون یاد آمريون استدلال کو یاد اخباری او استدلال کو پریمدا چې عمل دي شي چې د اټو مدینه دی د کیو سرورم دا چې ولې په منعه در کې په نن در پرې دي چې ما ته په نشته ما وکی دا مصطری یاد کړو په یادونه مصطری حمیدی مصطد دوباره ما را سرهشته ده نو خانواجا صدغان می 80 پسقله می یاد کړو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تهزرات رفعيه له حتى يعاذ بما حضم من قبي وقال بعضهم ح او ز قال حو م ایده ا راده کاه او یار و من ورکو فلا رخوام ماده حبل سردن یا من څنګه کا وکه متن کې سرهان کېه او ماول کوه جر او چرلی وچونهه کاره و نه زه خو بانې کل کوم ماده ح د د رافل نو ا دا بس دغې نرو بیاشي چر دا چرست پ کار دلته دا وروکه مې دی ان الله د سره اوسې دي ټول دلته دا راته لګې خپل ځان له سووي وای با آل چې دې چې نن راګې چې نن چې څېړل کې نو کوله ما کې ته وره پنځه دروړې جن زده راځي جن زده کې دغه ته وره شې موږ نه دا راواله په کار دی کې دې شي خبرې دا به تیان دلګا دی زه کله کله غوسره شي کله په په اصل کې په یو برکی ورشي مله تماشا وکړو همون دا غې کینا چې موږ تماشا وکړو همون دا ټول شي خدای شي راځه دا 8 چارتر جګړه دا 8 چارتر جګړه دا 8 چارتر جګړه هیڅ جنته هیڅ اړین نه هم دا درس وکځو دا ورځ د ورځ دی ورځ دی دومره ورځ دی لماده دی واقعا ته و والله دا سره لږو په شموزو کې په شموزو کې زموږ له سره وړو راځي لارې سلفي دی علی ادیس مازیګر مونږ ګورو د شر یو کس را روان دی علی ادیس عبد الرحمن مولا سی بوتوي سترګې د کونړ دی کیږي ها کړونګلې کړونګلا هغه په یالم هغه په یالم څارلو غوښنه به اندېزو خدای دې زموږ سره ملو غوړ او ولادورو خو ټول تاده دین کې پروت وګن، کله چې پر دې نو داسو کله او هغه مونږه د هغه ماخام نه پښېژنو ملک سي پاسې دوه اذا مون مناسب راغلل هغه بیان دی خپل ملاحظه دی ما شته نو ته مې ملي چې ته مې ملي چې ته کار چې ته کینو ته ځوخه ده چې دغه ماخام پهسته بیا غره کوما انو قدارې ته خبري یا دي کنه وساو دیم نهست چې زمونه څه دېګه دا شو غوډ دې ردا دی انا هو زموته نه کې نه بل چې مونږ له ډو بیٹک تا یو مشين یو بیٹک نو وې داګه دې سوال یې راځي ورته چې راشي وروډه یو ځای خورو مزه کومې نه مونږه کنه قربا خورون کار ما دې ملي ګ زو هغه نه تاسو خريپو مشين دې مونږ بیٹک یو چې ګور مولاراله بیٹک تا چې اړېدو چې ورګلګ ته جوړا دا چرنه نه چې موږ د ذکرر استو ټوړم خو دا چیمس کړو سرور د خدای راواز ولا شیخ ولا رور راځي وی ګورم مالک سي بغته وينه وته خو وی دا حدیث پر اگني قال رسول الله نو دا تبلیغیانه دی تبلیغان پر خپل موږ جگړی کړو منی نو وی دی چې حضرت نے فرمایا ویږي کی حضرت تک چې د مقاله کا رسول الله نوې موږ چې دا حضرت حضور دا ټیکنډیک وې نه کنا دا هو ټیکنډیک دا حاضر نه دیو بارې له مې حاضر نه دیو مې دا بهر له زه نه حضرت یو ټیک یو دی دا به مدا چې حضرت مې تخفوي کار لسان العرب ولا تخفوي چه ذل بیان لپسیح نبي تعخص تبان والو مې زباه لغات وګوري دا لای کی دی حضرت آ را چاته وي آ چاته چا سره نو خلق نه مشرتوي کنه چه خلق سره رجب کیږي د مشرې اږي زموږ شنو دا پرېخه دا ډارې کې رافلېدل ستوغانل مې درې تاسو سيوانو کوم مې جگړه زموږ تاسو په سنتيت او په عدم سنتيت کې د کنه راجحيته په عدم راجحيته اول په دې ځای دی چې مې په سنتيت او په عدم سنتيت کې وي او په عدم سنتيت کې نه مطلب ستاداره چې مونږ رافلېدین سنتي او نه کول سوت ندي ہموں کوئی جنہ کونس سنت ہو کونس سنت نہیں دسوا ہر مطلب ہے تو میں اگوا کے حدیث ابن عبدہ رضی اللہ تعالی عنہ شریف ترمذی شریف کہ نبی رسالت و سلام موجب شروق لا سپورتا کرو ابی بلا سپورتا کرو کلاں کو سنن کر گا مطلب کر گا اشنگا کہوا کا او مالک شوف دوره وسانات کې مخو چې الله مال پاک به څنګه صبر راکړ. چنځ به هراله. ملک چې راوځنګ وی mula me khata de. mula me khata de jgala che de kana jgala pa istihbab pa adame se. paraye eto murje mungra pelegen rajih gano tas da che de na hum sunnat gano hole ken rajih ho dana wayu. aw dabal che de tas zaminda mayal ka te de insaf khabar aga malak shef te de insaf khabar aga. ما ته وی اوګن دې نن صفه بر دغه کوي چې چه ډوډۍ ده پوری ده هردا حورره ده چې اورلګې ده کنه زو په دې موتلم غواړم چې ا دې لا ورقا پیاله لا ځاله له دې کړه بری واره مو ته ګوره موریس ته زمما د ذلیل جواب وکړه دا صفه بره آی ډارک ما ته قاندلوی قاندلې ته وویل ما موریس ستادې شان قانځل نه جواب کا جواب ملک سېورا په چې دې ستاپه خړه د سې د سې کومه دا څه او استاب اتا زمان ملمتا کندلو کرو او اختالو خنوکانچی او او چې چی دا صبر سنگا گینی مارنه هنسو <متحدث> <متحدث> <متحدث> ما ما او صدی هرانیم چې دا صبر اللہ پاک باقرا کرو او او او استاب اشانا کندل لقای باستا خمار او او جمع دی او داغتی جمع دی اللاس بجیدی اللاس بجیدی او اره ووته ومولاتي وردهنګ لاري لاندې د کورسلار دی او کالواک شي بار ګورم بار فور دی ځګل دغه یو رورو او ملشه رورو هوته چې ورته تا پرېنتا کاندره دي اړې ترې کله کاندېږي اړې ترې هغه ماي چې کو سنه مولکته او تنا کو ځبار روهته دنه پاتې شوای کی مې لري پردا او دې راوړلې به ورڅ برادا مې دې ته مې دې راځي مې شپدا ماتوي دنه به دی چې ته بشپکې درته راځم ما شپدا اړخ مړ سره به پن سرګې لري ما ماتوي نه تاسو ته پوری اوسم اوسم ته هغه ماتوي مطلب ته وې دې په علاقه ش موضوع باندې بندې بند راځي صلواتیان او په کله څو ده په نوې ایده نه بند راځي ته زموږ مینو ته تکلیف ګرځي او به دې د مخې وته وسم پاک الله سبحانه وتعالى بیا کو بیا زمینه به زارېږه ما خیرات غو نه زارېږه وا خیر الله را خيو د نړۍ غوا او الله مزوربات کې طالبانو الله په حق راوړل بل سلیپ وروان دي دور دورو د زه رحمان مولا سید جنو پور دادو کابل راښ شه دی الله او بخشي الله دی او تاسو پور تاګر کی چا دې مړه کور چغورو من الله تعالی او سره غره عليه مې تاسو ماګه یار دي زه خواکره شهسته وته ویل کې ډوډه 4000 دربد مشوره 4000 من دا د زروډه نه اوسه کې چې تاسو ودی تاسو هارياني کته کومه پښته نه ډوډه وره تاسو پور کې په ډوډه چیرای شه شه د 10 واټه خوې څخه دا من چا ویرېږي چې زراعه به خسته خبره شورو به دې ان جی او د پدې شېنو باندې دا د کاتور د پدې راچورو ویرې ځان ډېر کارنه کوي پلاکی کې بهانو دېر دی کې ا څه تمره دغه څې سولاو باندې سولاو نظر له خپل یار سره سلام علیکم دغه نوکاندل کنه وعلیکم وسالام او بنت الله عطا کینا ته خو زما را یار دغه فارم راځي چې ده راوځي الکه دا مخکشي تاسو وې داخو چې وبرتیږي سيدي الله باندې ګانو دا اور لري لري دغه ډیر شي دي عثمانيانو په څیر تعلم عثمانيانو په څیر او چې له مهمته مولا راوځي څه تاریخ هم خال کې مہراوله چره هم لالجې ته مې لالجې پکا مرز نه لږه بار غراوي تجربه کار دې شي نیمه خو مې چې کله را اوس ته نو ما ته اذرکی مستوبې لکه نوکو پیداه ځکار دې سچل بکی یو تا ته وزټه دېبمم پر چې زسنګلنم ما هم لې مودار اوسه لالجې سو جب کو بیت سره را اوس ته لګي را او دې شکلو غل دباجه بکې شاعت کې تدیشات پی سي ام پټی کړی او د سیکلو مغالو هغه راوسته ما وته لفساتینا لفساتینا وی نن نن دې پټی کړو نو ما ما وته چې لفساتېره 3 پاو کېدنه نن ان شاء الله تعالی راغلی ما دې لوبو نو هغه دې ډارې کراسې وی هغه تاسې ده داسې به غیرت دې دې دې اوسه لري ودري کې نه اوم دا وایې دا زم ماته شلوبي دیني دي اوم دا نیم ننه مې برداشت کوله غیرت چې ورنه غرت کې اتو تا کتناسي او دا مې مې برداشت کوله چې هغه غرت کې اتو پسي پاسي ستاسو استاد زنه څنګه چې تاسو سره تناسي دیه هغه په بازارونه کې دی خبره به شي کنه شي به عزت څنګه دینم او شاګردم ما د هغه پسر جگړی کړی هغه پسر باندې الله نګې دی دلته و بارلېو ما بیان وکړم زمونه وروستو سره چې دنه دا کیو دی مړه شته barato پروتو شروپټي پنجاړي نه لا وی دا انډر سلام څه ما پاسې دم ماي تاسو په پټه او امري د اوسې انجمنه الکانو ته ما دا اندر سلام ته ځکوې چې دې بد دي په دې مليانو دغه راتلکه اندر وای چې په دې وغږی راځي څنګه تاسو ته سلام وای به جنې وای ماست بي دې ملي پر مليانو دغه راتلکه اندر وای چې په دې وغږی راځي څه خبره به کې نه تهي فان هو قال كنا بالمدينه فاذا اذنى المؤذن لصلاه المغرب الى ما عاش الكذب الميزان عاش ثقلكم الى الميزان ثقلكم الى الميزان قال <سؤال> بچي مؤذن لما خند فرادانو کې ابتدا درو سواري دي وجرتي وکړه سونو تفركعوا رکعتين صراكات وبوغه حتى ان الرجل الغريب شي مسافر برائے لا يدخل المسجد داخل بجمعه وداخل شي فيحسب ان الصلاه قد صليت غير هذا شي ګني مشي دی خلک سنت کې دموذ درست سنت کې الان کې اول سو دموذ لمکه سونو من کثرت مې صلي هزاک اغسق چې دال ساعت را درکاته به جنہ کول تسمع بده دې سو of